חברת צעצועי מוטי מגישה לכם את משחק השולחן החדש לכל המשפחה העיר הגדולה הנאה לכל גיל חמודי, תראה מה אבא קנה לך בזהירות, תזימו איך אני רוצה לפתוח, נו כרטיסיות הפתעה, קוביות צבעוניות, חיילים מעוצבים ושיגעון של משחק אוקיי, אוקיי, אוקיי, שששש יש פה ספר הוראות כמה עמודים זה? כמה עמודים זה? מה? אני בעד עד עד עד כתבי חידה מסתוריים, נקודות לכל משת אני חושב שהבנתי, מי שהשיא קלפים מ-1 עד 15, אז יש לו עוד תור, לא, לא, סליחה, הוא נפסל, רק שנייה, אני רוצה לישון כבר! הילד רעב, הוא אכל את החיה על הצעות. נפלת לבור? אין בעיה, כל המשפחה תצחק כהוגן, שתריקוד לפניה. אז מה החוקים בארוך? רגע, זה הלוח. לא, יש פה כמה לוחות בעצם. שנייה, מתחילים. מתחילים בלוח 16? אולי פשוט לשחק בחיילים כמו בברבי. תראה חמוד, הנה הכחול, בוא נצייר לו עיניי. צריכות להיות פה קוביות, למה אין פה קוביות? מנצח מי שהצליח לבדוק מטרופולין עם תריסר ערי בת ואזור תעשייה עתירת ידע. שבע לך, אני לא תופס איך זה מתחיל למשחק הזה, אני לא מבין את זה. שלום חייל אדום, תעצורי מוטי, תעצורי מחשבה ואתגר! אבא, אתה מסדר בסוף! תן לי לרוץ, תן לי לרוץ, תן לי לרוץ, תן לי לרוץ! הופה, סם!